<kę również> <קוח> אז... כוהן. <קוע> eh, <קוע> לא כוהן, אלא <קוע> כבר היינו בעין אלוהים. בעין <קוע> אלוהים. <קוע> כן, כן. <קוע> אז eh, זה, אומרת, זה, זה... כתבים של מלומד טיבטי, די, די מאוחר, זאת אומרת, מהמאה ה-14 או משהו כזה. שיש לו אה, אה, אה, ספר שלם, ובעצם אה, יש ספר מאוד בסיסי שנקרא פרמנה ואתיקה, וזה פירוש של הפרמנה ואתיקה, ואת זה לומדים. עכשיו, כשאתה לומד את זה, אז אתה אמור, כשאתה הולך הביתה, בין יתר המטלות שלך, לעשות מדיטציה על אותו פסוק שלמדת באותו שיעור. עכשיו, תדעו, הפסוקים האלה ממש, זה לוגיקה, זאת אומרת, הם, הם <ייס> המבנה שלהם הוא טיפ-טיפה שונה, אבל זה, סילוגיזם, כן. כן, אבל זה הכל סילוגיזמים, סילוגיזמים, זאת אומרת, אתה מניח, אתה מניח את א', אתה מניח את ב', אתה, אתה, אתה <סיע> רואה שכאילו, לא א', דור גורר דוג... דוג... דוג... דוג... דוג... ב, ב, ב, ב', ממש לוגיקה, המורה שלנו, לדעתי, כאילו, הייתה יכולה להיות מרצה ללוגיקה בכל אוניברסיטה מכובדת. היא דרך אגב, בחצר של הדלילמה, כאילו, בחצר של המקדש. -לא, היא יצאה, יש לה כיתה חדשה, אבל כן. -אה, כן, אבל היא הייתה שם. היא שייכת למכון הדליקטי הבודהיסטי, שזה אותו הקים הדלילמה, הדלילמה הוא היה מורה שלה, והיא האישה הראשונה שקיבלה הסמכה בתור גש"ש, שגש"ש זה כמו דוקטורט. -והיא גרמניה. -והיא גרמניה. -כן, היא מדהימה. אבל כשהיא הייתה צעירה היא כמעט התגיירה. היא הייתה בארץ. היא הייתה בארץ, היא גרה ברחוב בני יהודה שטראסה, ונורא התלהבה, והיא כמעט התגיירה, ובסוף היא לא התגיירה. לא, לא, היא התלהבה ביהדות, כאילו. ואתם יודעים לא, לא, לא, לא, בטח אה, אולי, לפני... אה, לא? בסדר, כי הייתה מאוד צליחה. היום? בת 40? אבל היא 17 שנה למדה... רגע, 11 שנים זה המסלול. 6 שנים היא מלמדת. כשהיינו שם פעם ראשונה, הייתה אחרי... ‫לא, 17 שנים, אני חושב. ‫-הלימודים 11, אני יודע מה כן. ‫אז אולי שלא היו יותר ארוכים. ‫אז היא... לא הייתה, לא קיבלה... ‫בקיצור, היא... ‫אז זה הכול היה רק בשביל להסביר ‫מה זה לא... אנליטית, כן. ‫גשם מה? ‫מה? ‫קוראים לה כסנגוואן גמו. ‫אבל בקיצור... ‫זה כמו שאומרים ריפונשי. ‫היא לא רוצה לענות את האנשים. ‫גשם זה גשם, ומה? ‫גברים זה גשלה. ונשים זה גשמה, מה? מה? היא גשמה, היא, מה? גשמה. היא מה? היחידה שבעולם כרגע, כי היא הראשונה שעשתה את זה, וקיבלה לא. את הדוקטורט מדליה למה בעצמו. והיא עושה פרובוקציות, עושה צחוקים. כן, כן, היא בחורה חכמה, כן. לא. לא. והיא גם מגיעה לארץ דרך אגב, כמעט, לא. כל, שנה. מגיע, כמעט <שנה> כל שנה. היא הייתה פה בחורף. לא, לידידי אדרמה. ביחיעם, בשנה שעברה הייתי אצלה <שנה> בשיעור. היא לא רוצה לגרות <שנה> את פוטם? תל אביב? לא, היא מגיעה לזה והיא ישר עפה, כאילו היא מסביב לעולם היא נוסעה, גם לפעמים, חמישה חודשים כל יום, גם לפני כמה פעמים, או לפני איזה שש שנים, או משהו כזה, גם היה לה הרצאה ב... היינו בהרצאה שלה ב... נכון, בראשים, קמפוס בראשים. כן, מפעם לפעם ככה. כן, זה כאילו לפני הריטריט, עושים הרצאה שאנשים יבואו. כן, אז... אני לא כל כך עוקב אחריה. יאכל שזה מסחרי, המוסד הזה היה. לא, לא. זה לא היה, אבל זה לא היה מסחרי, כאילו, היא? לא, בסדר, אבל היא מגיעה. כן. ולוקחים דנה, כאילו. אבל היא לא... מלכים עליה. לא כרטיסים. כן. אוקיי. אבל זה חלק מהעומדים מהמדיטציה שהוא עושה, אנליטית עד הלילה. אם הבנתי נכון. הוא עושה הכל. הוא קם, תראו, בשלוש בבוקר, ונדמה שעד שבע או משהו כזה. חמש שעות. אז הוא מספיק הכל. הוא מספיק לעשות שמתה, מספיק לעשות זה, הוא מספיק לעשות אנליטית, הוא מספיק לעשות ברעם אביערה. הוא מספיק הכל, כאילו, חמש שעות, מי שעושה... מה? נאום אומר שהוא יושב חמש שעות? ככה הוא כותב, בספר, כן. כן, כן, יושב חמש שעות. כן, כן, כן. עושים חצי שעה מדיטציה, שתי דקות. כל יום, עלה, באופן... כן, כן. לא עושים מדיטציה היום? אה, לא, בסדר, זה הקדמה, הכל. אנחנו נעשה מדיטציה אנליטית. כן. אנליטית זה גם רגשות, זה לא רק על נוסחות, זה מאוד מעניין, נראה לי... היום אנחנו לומדים בסוססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס שלוש שנים. כל יום. שלוש שנים. כן, אבל לא בחור. סוגרים בחור. אבל שמה בטח הם ילמדו לעשות משמעותי אבל לגבי המידיטציה של החמש שעות, זה כמו שמישהו שהוא סנדרני. נכון, הוא מתרגן. זה שאלה. זה היה כן. כל הנזירים, כל הנזירים, את אומרת. כן, בדיוק, כן. אז הוא מלמד את זה, זה לא סתם מקור. כן, לא, זה פשוט, זה אילוסטרציה של טיעון לוגי. זה מדהים, זה מדהים, מדהים. כן, זאתי הייתה עושה, הייתה משתתפת, אבל לא הייתה באמת כרמית. לא הכרת אותה? היא מדברת טיבטית? לא, היא ישראלית. היא מדברת טיבטית כבר קושי, אבל היא ישראלית, חרדית לשעבר. כי בן ניסית לשכנע אותו, הוא לא מעניין. הטיבטית שלו טובה, כי עכשיו לא מספיק טוב. בשביל דיבייט. אולי אחרי הקורס. הוא לא מספיק טוב. כן, זה גם נכון, כן. בסדר, אוקיי. דרך אגב, יש לכולכם דש מדוד. אני פגשתי אותו ביום שני. ואתמול, ויש דיבור על זה שאולי נעשה איזה דיבייט, אני והוא, כשהוא ייצג את היהדות ואני ייצג את הבודהיזם. מה? בפורום הזה מה? לא, לא, באיזשהו מקום, כאילו, ונקליט את זה, וניתן לכם... אז זה הכנה... ‫כי זה דזמון טוטו, ‫ואתה אליי למה. ‫כן, כן, כן. ‫כן, כן. ‫אז אוקיי, אז עכשיו, ‫זה הכול היה הסבר לזה ‫שעכשיו אנחנו הולכים לעשות ‫מדיטציה של חמלה. ‫עכשיו, המדיטציה הזאתי ‫היא שונה מאוד מהמדיטציה ‫שאנחנו רגילים לעשות אותה, ‫כי לפחות בהתחלה, אז אני אדבר. זאת אומרת, אנחנו קצת נירגע ונעשה קצת שקט של נשימות ואז אני אדבר וכל פסוק שאני אגיד, אתם תחזרו עליו בראש. עכשיו, לה... אז אולי צריך להגיד עוד משהו כאילו, כי אני אולי צריך להסביר את הרציונל שמאחורי זה. אז בעצם הטענה הבודהיסטית הבסיסית היא שאפשר לעשות מה שנקרא mind training זאת אומרת אפשר אה, ל, ל, ל, לחנך או לתרגל או ללמד את המין ולשנות אותו עכשיו באופן בסיסי אני שדיברנו על זה במקרה בשבוע שעבר יש שני סוגים של אה, רגשות נגיד, יש רגשות עוכרים ויש רגשות בונים שהביטוי המדויק שלהם זה הולסם ואנהולסם, רגשות עוכרים זה כעס, שנאה, חמדנות, קנאה, פחד. פחד, סלידה וכולי ורגשות בונים זה באופן כללי אפשר לקרוא לזה אהבה, אבל זה כולל בצורה יותר מפורטת, בעצם זה נגיד חיבה, חמלה, שמחה והשתוות הנפש. אז... אבל אנחנו נדמה לי שלא מזמן למדנו את זה, זאת אומרת לא לפני הרבה חודשים, באחד השיעורים האחרונים שהיינו אצל אלי, נדמה לי, אז, אז למדנו את זה בצורה די, די רצינית. אבל לדעתי. את זה לזה שהשלילים בעצם כולם במוטציות של פחד. כן, אפשר להגיד באופן כללי ששלושת הרעלים זה שנאה, תאווה ובורות. כן. אז שנאה ותאווה זה אלה עברות הרגשות השליליים, כאילו. הם קשורים לכחד, אתה פוחד הם, שישאר איתך הם... משהו שאתה לא כן. רוצה, ואתה פוחד שלא כן. יהיה לך את מה שאתה רוצה. כן. אז כעס זה מתחת ל... כן. כן, כן, מעל. זאת אומרת, הטענה היא שפחד זה הדבר הכי בסיסי. כן, אני התכוונתי. כן, כן. והפחד הוא עומד בבסיס של הכעס. זאת אומרת, אתה לא תכעס אם לא תפחד. אז... תחלבים זה נכון. גם כן. כן. אז, אז... למה אין להם תקווה ברגשות החיובים? מה? למה אין להם אף פעם את הרגש של התקווה? אה, אז אני לך בדיוק למה. כי אתה לא פה. אתה לא עכשיו. תקווה זה אתה מקווה שיהיה משהו, אבל זה לא... כי זה כל כך מושרש לנו במערב. כן, כן, כן. זה אופטימי. נכון. הוא שאל למה אין תקווה בתוך הרגשות האלה. כי תקווה זה אומר... כן, תקווה, אני חושב שזה רגש. רגש, רגש מחשבה? לא, לא חשוב, אפילו אופטימיות. כי, כי, זה כי, כי זה אומר שאתה עכשיו מקווה שבעתיד יהיה משהו. ואז... אם הוא לא יהיה. אם... לא, אז זה, זה, לא זה, בוא... זה לא רגש ממש בריא. לא חשוב, אבל בואו נגדיר את זה עכשיו, זה בסדר. זה גורם לאותו נזק, אם זה זה, אם זה אוקיי. כל הרגישות הן כאן ועכשיו. כן, אלה שאתה יכול לעבוד עליהם. כן. אז מה שאנחנו עושים... מה? לא, עזוב, מתקדם. אז בעצם מה שאנחנו עושים, זה אנחנו... עכשיו, אבל פה, נגיד, בניגוד למה שאמרתי קודם, פה אנחנו, מבחינה מסוימת, כאילו עושים את עצמנו. זאת אומרת, אני אפילו אם עכשיו נגיד אני לא מרגיש אהבה אז אני אומר בוא נרגיש אהבה עכשיו אפשר לעשות את זה ויש כאלה שיגידו תשמע זה הכל זה בלוף, הכל זה בלוף והטענה היא ש... שכשאתה עושה את זה אז זה ב... פחות או יותר ב... ב... יודע מה, במחלקה של fake it until you <מח> make it. <מח> ו... ורצוי מאוד כן להרגיש את זה, אבל זה לא קשור בכלל, ואם אתה לא מרגיש את זה, אז אתה לא מרגיש את זה. אבל אתה יכול להגיד לעצמך, הלוואי ואני ארגיש את זה. זאת <מח> אומרת, ו... אתה מזומן את זה. מה? מזומן. כן, לא כן, <מח> כן, כן, כן. <מח> עכשיו, זה... אז זה לא בדיוק, זאת אומרת, יש איזה מין גישה כזאת ש... שנקראת של אפירמיישן, זאת אומרת שאם אני אחשוב חזק מאוד שאני אהיה מיליונר, אז אני באמת אהיה מיליונר. אתם מכירים את זה? חסון, כן. זה הייתה, איך קוראים לה? נו, עצייה. לא, לא, לא, הבחורה שהייתה פה, נו, טופז. היא הייתה מאוד חזקה. זה כל הניועד שלנו. כן, כן, כן. אז זה לא זה. כן, כן. אז זה לא זה, אבל זה... זה איכשהו קצת קרוב לזה, יותר מדברים אחרים של המדע. יש דברים שאתה יכול לזמן, ויש דברים שאתה לא יכול לזמן. כן. אבל אתה לא את זה. זכייה לזמן חמלה. ראשית כל, אתה לא יכול לזמן, זאת אומרת, הטענה שלהם זה שאתה יכול לזמן רגשות שלך. אתה לא יכול לזמן רגשות של אחרים, ואתה לא יכול לזמן רגשות, אתה לא יכול לזמן דברים שאחרים יעשו, זאת אומרת, או שהיוניברס יעשה, או מה שאתה רוצה. ולכן, למשל, אם אנחנו אומרים פה, אה, אה, מי ייתן, אה, אה, ונגיד, וכל נגיד. המשפחה שלי אה, תהיה מאושרת, זה לא, זה בעצם הדרך שלי להביע את הרצון okay. שלי שהם יהיו מאושרים. זה, כל הזמן בעצם מדובר על הרגשות שלי, למרות שאנחנו אומרים על מישהו אחר. זאת אומרת, אז אנחנו מתחילים... אז מי ייתן שביבי ושר ילכו לכלא? כן. אז הרגשות שמחה שלי. כן, כן, כן, כן. איפה החבלה? כן. החבלה... זה תקראי אותי. כשהם יכנסו לכלא הם מחוו ללב. אנחנו לא חושבים. על הדרי. אוקיי, מה שמאוד עוזר כאן, זה הידיעה שהרגשות המחשובות נורא גמישות. כי כשאתה נורא נורא נורא... תגיד שאתה כועס על מישהו, שונא מישהו, זה נראה לך מוחלט. אפילו המשפט תדבילי בחיים, אני לא אסלח לי. כן. לא, כן. חמש שנים אחרי זה אפילו לא זוכר נכון. למה או שאתה צוחק על מה שהיה נכון, כן. ואז עצם הידיעה הזאת כמה זה גמיש. כן. נכון. אז כן. בעצם את כן, כן, כן. אתה כן, שוכן? אם לא קראתם, יש ש... ספר... במיוח. <laughs> יש ספר שנקרא המוח הגמיש. כן. <laughs> קראתם <laughs> אותו <laughs> אולי. כן. אז הוא, כן, הוא לא מהזווית הזאתי בדיוק, אבל זה ממש... זה ממש מה שהוא אומר בעצם, זאת אומרת שאנחנו יכולים לשנות את האטיטיות שלנו, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים עם עצמנו, כי הטענה הבסיסית היא שאם אתה לא חומל על עצמך, אתה לא יכול לחמול על אחרים. ואם אתה לא אה, אה, אוהב את עצמך, אז אתה לא יכול לאהוב אחרים. ובטוח אה, שאם אתה לא בשלווה, אז אתה לא יכול להשרות שלווה לאחרים. אז אנחנו מתחילים מעצמנו, ואנחנו עוברים למישהו שהוא מאוד קרוב אלינו, ואז אנחנו עוברים לידידים קרובים, ואז אנחנו עוברים... <coughs> לכל תושבי מדינת ישראל, משני עברי הקו הירוק. גם מתנחלים, משמאל ומימין. כולל ביבי. כולל ביבי, כן, כולל נרחפת, כן. אבל בשלב זה אתם לא מוכרחים להיות ספציפיים, זאת אומרת, אתם לא חייבים עדיין אני הצלחתי לעשות את זה על שפי פז, ואתם צריכים להבין שאני ושפי פז, זה היה, הצלחתי, זה היה מאמץ. אני פעם yeah. עשיתי את זה למישהו שהיה מנהל שלי, שאני לא, לא, לא אפרט, שפשוט לא סבלתי אותו, ואיך שהייתה לי הערה, ושנתיים ממש, אה... הייתי איתו... אבל יום אחד, פתאום נפל לי האסימון, כבר לא יכולתי יותר להתפטר. אה, אני חושב שהצלחתי באמת, מה שנקרא, גם זה פתרון. לא, אתה לא לכמה זמן זה החזיק מעמד הדבר הזה. כן, כן. ו... ‫ואחרי זה לכל האנשים בתבל. ‫הטיבטים גם מוסיפים ‫לכל ה-saintion being, ‫זאת אומרת, לכל היצורים התבונים, ‫אבל אנחנו בינתיים... כל זה באחד? ‫לא, לא, לאט לאט. ‫-חמש מה שעשינו עם זה. אצלו זה לקח חמש דקות. ‫אצלו, כן, אצלו זה אקספרס, כן. כן, אז אצלנו זה טיפה יותר, אבל בוא נגיד, כמה שאני יודע, כמה שאני מכיר, זה הדרך היותר מקובלת. זאת אומרת, הרים פודשי, יש לו את ה... משהו מסורתי. בסדר, משהו שלא, כן, בסדר, יש לו דברים טובים. הוא גם לא בעד שתחמול על עצמך. כן. חיים קצרים מדי, תעזוב. כן. איפה שקל, לבחירים. כן. כן. אז... ‫טוב, אז בואו נשב, ‫כאילו שאנחנו הולכים לעשות מדיטציה. ‫ושוב, אותו דבר, ‫רגליים על הקרקע, הגב זקוף. ‫בואו נתחיל, ננשום כמה נשימות, ‫וננסה להיות מרוכזים ‫רק בתחושה בקצה האף. עכשיו אני, אני אגיד, ואתם תחזרו אחריי בשקט, כאילו בלב, מי ייתן ואהיה מאושר וחופשי מסבל? מי ייתן ואהיה מבין וחומל? מי ייתן ואהיה שמח. מי ייתן ואהיה בשלווה והרמוניה. מי ייתן ואהיה חופשי מתאווה, שנאה ובורות. עכשיו תחשבו, תנסו לראות לנגד עיניכם מישהו אחד שהוא חשוב לכם, משמעותי בחייכם ותגידו אליו בעצם בגוף שני מי ייתן ותהיה או תהי מאושר וחופשי מסבל. מי יתן ותהיו מבינים וחומלים. מי ותהיו שמחים. מי ייתן ותחיו בשלווה והרמוניה. מי ותהיו חופשיים מתאווה, שנאה ובורות. עכשיו תחשבו על קבוצה של בני משפחה, ילדים, נכדים, הורים, חברים. אתם יכולים להכניס לקבוצה הזאת את מי שאתם רוצים, זה חופשית. ולכולם תגידו מי ייתן ותהיו מאושרים וחופשיים מסבל. מי ייתן ותהיו מבינים וחומלים. מי ייתן ותהיו שמחים. מי ייתן ותחיו בשלווה והרמוניה. מי ייתן ותהיו חופשיים מתאווה, שנאה ובורות. <coughs> ועכשיו תחשבו באופן כללי על כל אזרחי מדינת ישראל ואתם יכולים כאילו לציין בתוכם קבוצות מסוימות ולאנשים מצד אחד שאתם חושבים שהם סובלים יותר מותר להכניס גם אנשים שהם לא אזרחים כמו וגם קבוצות של אנשים שאתם באופן כללי לא ממש מחבבים. תסתכלו על כולם, על מה משותף להם, הם כולם בני אדם וכולם רוצים להיות מאושרים. ותגידו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 ‫ברור שאנחנו לא יכולים לדמיין ‫את כולם, אבל דמיינו מישהו מפה ‫ומישהו משם, ‫מישהו שפגשתם באיזשהו טיול ‫בחוץ לארץ. ‫ואם אתם רוצים, ‫מישהו שנמצא עכשיו בסוריה וסובל, ‫וגם מישהו שנמצא עכשיו ב... ‫על החוף בגואה ומאוד שמח. זאת אומרת... ‫אבל באופן כללי אתם מדברים ‫עכשיו על כל האנשים. מי ייתן וכולם יהיו מאושרים וחופשיים מסבל. מי ייתן וכולם יהיו מבינים וחומלים. מי ייתן וכולם יהיו שמחים. מי ייתן וכולם יחיו בשלווה והרמוניה. מי ייתן וכולם יהיו חופשיים מתאווה, שנאה ובורות. עכשיו בואו שוב ושוב, נחזור טיפה לנשימה <coughs> <coughs> שימו לב אם במקרה יותר קל לכם להיות שקטים ומרוכזים באנשים. עכשיו בואו נפתח לאט לאט את העיניים פה. אתם יכולים לתרגל את זה על אלה שנמצאים כאן, זה בסדר, תרגם אותם, לזכות ‫אני צריך להגיד כמה מילים, ‫כי לא הזכרתי את זה עכשיו, קודם, ‫אז בעצם ארבעת הרגשות החיוביים, ‫אני לא אדבר על זה הרבה ‫כי דיברנו על זה די במפורט. ‫אני נותן לעצמי שאפילו מי שרוצה ‫יכול למצוא את זה בכתובים, ‫כאילו בהקלטות, וש... ‫אני מקווה שאז הקלטתי, ‫אני לא בטוח. ‫יש דרך אגב מקום ‫שכל ההקלטות נמצאות בו. אם מישהו רוצה אז אני אשלח לו לינק, או שאני אשלח לינק בזה, שאפשר להיכנס. אז... לעלות ליוטיוב. מה? לעלות ליוטיוב. יש גם אייספייס. לא, שיש לנו עיניינו, למה? מי שרוצה שיעשה את זה. אין לי כוח בשביל זה. אם מישהו רוצה הוא מוזמן לעלות, זה בסדר מצידי. Uh, בקיצור, ממש בקצרה, כי לא דיברנו על זה, ואם אתם רוצים, אז כדאי פשוט להבין, אז בעצם, ואני באמת אנסה לעשות את זה ממש בקצרה, ארבעת המידות הטובות, מה שנקרא בסנסקריט ברמה ויהרה, ובעצם ברמה ויהרה, ברמה זה שם בשמיים, וביהרה זה משכן, זה כאילו משכנות, משכנות עליון או משהו כזה, וארבעת אברהם אביהרה הם אהבה, חמלה, שמחה והשתברות הנפש. אז במילה אחת, אהבה הכוונה היא ל... נגיד, לא אהבה כמו שאנחנו מכירים את זה, כאילו לא אהבה רומנטית ולא אהבה אה, אה, אה, שתלויה בדבר. אלא פשוט אפשר להגיד או קבלה מוחלטת של הזולת, של מי שאתה אוהב או של מה שאתה אוהב, זה לא חייב להיות בן אדם, זה גם יכול להיות עסיס או, או, או צב או, או חתול, <שמע> אז זה קבלה מוחלטת ואחד וה... התרגומים הכי מוצלחים בעצם זה ידידותיות. זאת אומרת, זה קבלה מתוך אהדה. והדוגמה, כאילו האידיאלית, זה, אנחנו ראינו את זה שלשום, זה אימא שנולדת לה או ילדה. זאת אומרת, הוא מקבל אותה כמו שהיא, בלי שום ציפייה שהילדה תחזיר לה משהו. אחר כך אנחנו כבר, כבר כן מתחילים לצפות שהילדים שלנו יעשו מה שאנחנו רוצים, אבל בהתחלה אנחנו מוכנים לוותר להם. אז זאת ה, זה מה שנקרא פה כאילו אה, אה, אהבה. אה, השני, compassion, זה אה, קבלה מתוך אהדה של מישהו שסובל. אה, ושוב, אני לא אכנס לזה שיעור שלם, כל אחד מאלה, בהזדמנות, אולי נעשה את זה אחרי הדלמה, אבל פה מדובר על מישהו שסובל ואתה מגלה כלפיו, שוב, לא, זה לא בדיוק אמפתיה, חמלה. אלא זה חמלה. ואחד התרגומים הכי מעניינים שאני לזה, זה בעצם הרצון לריפוי של הסבל של השני. וזה, אפשר אפילו לקרוא לזה הילינג, זאת אומרת, אתה מנסה... אתה רוצה, אתה חושב, אתה גם עושה מה שאתה יכול בשביל שהשני לא יסבול. זה לא סתם, כן, הוא סובל, אז, אז גם אני סובל, כאילו. מה אם מישהו שאתה ממש לא סובל? מה זאת אומרת? מישהו שגורם לך לסדר. אז זה שמחה. אז הוא סובל? זה שמח שהוא סובל. אז לפי הבודהיזם, רוב הסיכויים... שאם השנאה שלך היא לא שנאת חינם, אלא היא מבוססת על משהו, אז הוא מתנהג בצורה ש... שגורמת לך לסבל, וזה סימן שהוא סובל. ההנחה הבסיסית היא שאנשים הם טובים מבסיסם, והם נהיים רעים כשהם סובלים. עכשיו, אז א', את מוזמנת לחשוב ככה עליו. לחשוב שהוא סובל. אם הוא לא, בואו נגיד ככה, אנשים, בואו נגיד כאילו, הם היו מעדיפים להיות ביחסים טובים עם אנשים אחרים, מאשר להיות ביחסים לא טובים עם אנשים אחרים. הם אנשים. מה? הם אנשים. לא, לא, לא, לא, לא כולם, כולם. הטענה היא שכולם. לא פעם באיזה שיחה אתה אמרת, ש... לפני כמה שנים, ש... שיש אנשים שעושים לנו לא טוב, אנחנו צריכים להשתדל להימנע מלהיות במחיצת... כן, כן, זה התרופה הראשונה, כאילו. זה הדרג הראשון, אבל לפעמים אנחנו לא יכולים. עד שאנחנו מתפטרים, אנחנו עוד איתם. או שהם מתפטרים, או שהם נפטרים. זאת אומרת, זה נכון, זה גם עד הלילה, מה פעם שאלו אותו, שאלו אותו על טרור, אז הוא אומר, כשאני יושב ועושה מדיטציה, אם יש יתושים בסביבה, אז אני מנסה לעבור למקום אחר. אז זה הפתרון כאילו הראשון. ברור שאנשים שנדגיר אותם בתור אנשים רעים או רשעים או משהו כזה, הם מצליחים להוריד את רמת האנרגיה שלנו, הם מצליחים להפוך אותנו גם לכועסים וכולי וכולי, ולכן הפתרון הראשון זה אם יש לך ברירה, או שיש לך נבחר. אל תתחבר איתם, כאילו, אם אף אחד לא מכריח אותך להיות איתם, אז אל תהיה איתם. עכשיו אנחנו מדברים על הסיטואציה שאתה כן חייב להיות איתם. אתה לא יכול לעשות את המפלט הפשוט הזה. ואז אתה צריך לראות בעצם ממה הוא סובל. אני אמורה להיות הפסיכולוגית שלו? לא שלו, שלך. את צריכה להבין, את צריכה לראות ראשית כל מה מקפיץ אותו. וכנראה שהדבר הזה... ומה מקפיץ אותך? כן, אבל פה... <אח> לא, לא, לא, אבל אני אומר, אם אנחנו רוצים לעשות את הנושא של חמלה, אז אתה צריך לראות מה מקפיץ אותו, ועל פי רוב משהו מסוים מקפיץ אותו. ואם זה מקפיץ אותו, אז הוא גורם לו סבל. ואז אם אתה יוצא מתוך הנחה שהוא עושה את זה בגלל שהוא סובל, כל התמונה כבר משתנה. וזה, בוא נגיד, הקו השני של המחשבה. הזדמנות, כאילו. אם אתה מבין, אבל בסדר, אני מבינה שהבן אדם השני סובל. כן. אני מבינה את זה. כן. אבל אני לא יכולה לשנות אותו, ואני גם לא הולכת להגיד... לא, לא. תשמע, אתה סובל. לא, לא. אוקיי, אבל אני לא רוצה שיסביל אותי גם. אבל למה, אבל עכשיו השאלה הגדולה היא, נגיד שהוא סובל, ואת רואה ממה הוא סובל. אפילו אם אני לא רואה ממה, זה לא משנה. לא, זה כן משנה. כי אם את רואה זה הופך את זה למשהו אחר, אז את באמת מבינה שהוא סובל. ככה את רק מניחה שהוא סובל. לא, מבינה שהוא סובל. את מבינה שהוא סובל, אז... הרבה יותר קשה לכעוס עליו, נכון? זה תלוי אם היא מחוברת מבחינה רגשית. אם זה אמהות, אז... מדובר על זה שהיא מחוברת מבחינה רגשית. אם היא לא מחוברת מבחינה רגשית, אז הבעיה היא ממש קריוויאלית כמעט. כן, מחוברת מבחינה רגשית, כן. זה צריך להוריד אצלך את מפלס הכעס. עכשיו... איך אתה משתמש בזה, נדיד מול... מול רוע בירוקרטי, שהוא לא בא מסדר. אני יכול לתת דוגמה שהיא לא דוגמה שלי. שם זה נמצא. כמעט פרקטית, כמעט פרקטית. כי לטיבטים אין בירוקרטיה. אוי, יש. לא, יש. לא, לא, לא, אבל... לקבל פרמיט להיכנס להרצאה של הלילה. אם שמעתם על אתי הילסון, שמעתם עליה? ואחת הסצנות הכי מפורסמות כאילו בספר שלה. זה שהיא הייתה, ב... הייתה הרי, א, א, א, א, במשרד לענייני יהודים, משהו כזה. והיא הלכה לזה... עם, ה... עם זה שהיה מורה שלה, היא הלכה לגסטאפו, והיה שם איזה בחור צעיר מהגסטאפו, שצעק עליהם בצורה ממש ממש נוראית. והסתכלה עליו. היא אמרה, הרי הוא צריך לסבול נורא בשביל לצעוק ככה. אז ההולנדית? <Resource> <homosexual> כן, כן, כן. <analyze> <growers> ובאותו רגע, <Allāh> <şu> שהיא הבינה שהוא כל כך סובל, היא לא יכלה לכרוס. והיא גם לא... קוראים לה... להצגה שעשו על פי זה קראו הנערה שלא יכלה לקרוע ברך. זה לא שהיא התקפלה או משהו כזה, אבל... ברגע שהיא הבינה שהוא סובל והיא לא נפגעה ממנו לכן היא יכולה הייתה להתמודד היא ברמה כבן אדם נו בסדר נו בסדר אני חושבת עליה פעם ביומיים נו בסדר אז רצית דוגמה גם עדאלי למה הוא זה כן כן זה הדבר הפרקטי תנסי את זה תראי מה קורה כשאת מבינה שהבן אדם כועס כי הוא סובל. זה ביורוקרטיה, זה אנשים. ומה זה ביורוקרטיה? זה לא... זה פקידה ב... במשרד הרישוי. מה זה ביורוקרטיה? הביורוקרטיה בעצמה היא... היא, היא, היא... היא לא בן אדם. היא, היא, היא לא בן אדם. אדם, <laughs> אדם. <laughs> אם, את... <laughs> אם את סובלת מזה שהמענה שה... <laughs> הקולי כאילו <laughs> עשה לך סיבוב... לא, זה הייתה פה מישהי אחרת. זה מעטי, זה חולק לי. אז מה, אז אני בדוגמה. מה? זה פקידים. פקידים, כן. זה לא בן אדם עצמו. אלא? הוא עושה תפקיד קטן. כן. וזה, כשאני מנסה להפעיל את זה, נגיד היום ניסיתי, ולהגיד לעצמי, טוב, אני מסכנה, אני תקועה פה. ניסיתי לעשות את זה. כן, כן. בשביל מסוים זה... מה? זה לא תפס לי, ההפך. אז זאת אומרת שלא האמנת לזה. לא, האמנתי, עד נקודה מסוימת. מה זאת אומרת עד נקודה מסוימת? לא, תתעריש סצנה, כאילו... מה קרה? כאילו, מה, היא לא הסכימה לבקשה שלך, נגיד? כן, והיא לא הסכימה לבקשה שלך סתם? כי היא יכלה להסכים. כן, כי היא אמרה שיש לה שלושה חודשים שהחוק מאפשר לה עד שהיא תקבל החלטה. כן. אבל אמרתי לה זה, הגשתי את הבקשה לפני ארבעה חודשים. זה רק כן, אבל אני צריך חופש סוכות והחלטנו לא להתייחס אליך. כן. אמרתי, למה התחלטתם לא להתייחס אליך? לפני שש שנים הגשת בקשה והיה שם צילום תעודת זהות של הפניך. וחשבנו שאם אתה לא מכבד את הנהלים שלנו, אבל אמרתי, הפעם כן הייתה תעודת זה שלך, והחלטנו לא לפתוח את בכלל. הבנו, הבנו. לא, לא, לא. הוא עושה את זה טוב. כן. את רוצה שאומר לכם קוראים לו? מה, אימייל שלו? הוא עדיין חי? כן. כן. אז, אז, אז, אז, אתה מסכים שהוא סובל? לא, הוא נהנה מזה. זה לא משנה, לא אמרתי שהוא לא, הוא נהנה מזה, אבל הוא סובל. למה הוא סובל? למה הוא סובל זה שאלה מאוד גדולה. מה? למה הוא סובל? לא, זה מעניין אותי. הוא יסבול שיפול על הידיים. למה הוא סובל? למה הוא עושה את זה, אתם חושבים? למה הוא עושה את זה? בואו אתם... כי הוא לא מבין כלום בתוכן, וזה הדבר היחיד שנותן לו כוח. נו, ולמה הוא צריך כוח? יש אומניה בארגון שהוא בו, אני מזיק, משמע אני קיים. אוקיי. אני מפריע לתהליכים, אני עוצר אותם, משמע אני קיים. אוקיי, אז אתה חושב שבן אדם כזה יכול להיות מאושר? בטח. איך הוא יכול להיות מאושר? אם כל התפקיד שלו זה לגרום לנזקים בתהליך, איך הוא יכול להיות מאושר? זה לא נכון מה שאתה אומר, זה פטרונאיזינג, כי... בוודאי, זה יהיה הרבה. דרך אגב, אני מוכרח להגיד שכל הנושא הזה של... פטרונאיזינג זה לא שלילי, פעמוק שכנע את האנטרוניזין, נכון? כן, כן. כל הנושא הזה של קומפשן, יש בו אלמנט של פטרונאיזינג. לא יעזור, אני מודה לגמרי. כי מישהו סובל ואתה בסדר. חומל עליו. אבל, אז זה אבל... לא צריך להיות הלייט מוטיב, אבל יש פה אלמנט של פטרונייזינג, נכון. אני, אבל כל עניין החמאה, כמו, כמו שאני קראתי והבנתי, כן. צריך מאוד להיזהר שהוא לא יהיה פטרונייזינג, נכון. ושהוא ייעשה מתוך הזדהות ולא מתוך... נכון, פרק ולא פרק. מתוך עליונות. ביי נכון. ביי. נכון? עכשיו, אפשר להזדהות גם עם הפקיד הזה, אפשר להזדהות, הוא יושב כל החיים שלא נשאם בזה, הוא פוחד שיעיפו אותו, בית שהוא יהיה מיותר ואז הוא לא זה, כל מיני כאלה דברים, ומתנהגים אליו לא יפה הרבה פעמים, הדרך הכי פשוטה להזדהות איתו זה לחשוב אם היית מוכן להתחלף איתו תשמע, נו באמת. אם הוא היה יכול לעשות משהו אחר, הוא היה עושה משהו אחר. לא, לא בטוח. כן, בטוח. אבל לא חשוב, חבר'ה, זה... אף מי לשבת במקום שהוא לא... זה... נכון, ולעשות רק רע לאנשים. אבל לכולם יש אפשרות לעשות את זה. אה, אז בדיוק, נכון, אבל אם אין לו אפשרות, אז הוא מסכם. אף אחד עושה את זה עכשיו, הוא אפילו... עכשיו, אפילו בואו נהיה רגע עוד יותר פטרונייזינג, ואפילו אם הוא לא יודע את זה. Airpl... את יודעת את זה. עכשיו, הוא, זה לא הנושא שלנו פה. אשתו יודעת את זה. מצוין. אולי יכול להיות יכול להיות אותו פקיד, אותו תפקיד, בלי לחשוב לשפוט אם הייתי רוצה להתחלף אותו. אם לא הייתי רוצה להתחלף עם הפקיד או הפקידה הנורא מציינים, והנורא עוזרים, והנורא מכריעים. אז, uh, uh, וגם איתה לא היית רוצה להתחלף, היא עדיין מצליחה מתוך המקום שלך לנסות לעזור לך. רגע, <ש> אבל <ש> אנחנו לא פותרים פה את כל בעיות העולם, <ש> <הם> <ש> פותרים, <ש> אנחנו <ש> פותרים <ש> פה <ש> בעיות של אנשים שהם רעים, כאילו, והם סובלים. לא, זו תרומה I... מצוינת. כן, היא לא סובלת. לא היא... היא פחות... או... לא, אולי לא, כן סובלת ופחות, אבל שובלת. פחות. כן, לא, שאל, תראה, נכון, נתקע, גם דורון נתקע לפעמים באמת בפקידים ב... שאתה אפילו, אתה כאילו מלא הערכה. כן. נכון, מה? יש, נכון. ו... יש דופן. אבל, אבל זה בדיוק כנראה הבדל. אז היא, לא יודע, היא מצאה איזה... האמת שהם לא יוצא דופן. רוב האנשים שאנחנו נותקלים איתם בחיים, הם בסדר. הם בסדר, לא, אותה, לא, לא היוצאי לא, דופן זה, אלה, לא, שעושים ש... ש... <laughs> זה. כן. אלה שעושים יותר ממה שהם, מה שהם מצפים אלה שעושים יותר ממה שהם מהם, הם המיעוט, הרוב <laughs> הם בסדר, כן. לא מזיקים ולא זה, נכון. עושים מה ש... <laughs> הספר <laughs> מה שנקרא, כן. אבל אתה נתקע לפעמים, אני נתקע לפעמים, ותשמע, <laughs> <זה laughs> <זה laughs> לא, שאלה, אוקיי, בהתנהגות אוקיי. שלהם, כי זה גם משהו שתמיד מנסה לבחון, תשורה תשורה מה? נכון, לא בארץ. רגע, מה, מה? זה ברור, זה אבל אם לא... ההתנהגות שלהם, כן. המקום של סובלים יותר אופחות, גם קשורה לאיך שאתה מגיע בטח, איך... אין שום ספק זה בכלל. זה מכיר, בכלל. מכיר. אתם מכירים את הסיפור הזה על הסופי, על הסופי שישב בשער העיר, ככה מין, מין קבצן כזה יושב בשער העיר, ומגיע איזשהו הלך, ושואל אותו, תגיד לי, איך האנשים בעיר הזאתי? אז הוא אומר, מאיפה אתה בא? אומר, מרחוק, מרחוק, מרחוק. ואיך אנשים שם אצלך בעיר? נשים בעיר, ממש חבר'ה נחמדים. הם, הם, הם, הם עוזרים, והם נחמדים, והם טובים, וזה. הוא אומר, אתה יודע מה? בעיר הזאת כולם נחמדים, כמעט כולם נחמדים. ואז בא עוד מישהו, והוא שואל אותו, עובר אותו דבר, שואל אותו, איך אצלך בעיר? אומר, כולם גנבים, כולם רמאים, כולם שקרנים. הוא אומר לו, ככה גם בעיר הזאת. בעצם, איך, ש... איך שאתה מגיע, עכשיו, אני, אני אה... זה לא שאני לא כועס על פקידים לפעמים, אבל אני כמעט תמיד מצליח, אני בכלל מתחיל עם חיוך, זאת אומרת, ומשהו, וזה, ו... וזה כמעט תמיד עובד. זה לא תמיד עובד, אבל זה כמעט תמיד עובד, כי תחשבו על זה, באמת, בן אדם, תחשבו עליו. הוא יושב שם מאחורי הדלפק של הארנונה בעיריית נהריה. הוא מת שמישהו יחייך אליו בכלל. והוא יכול לעשות לכם צרות, כאילו, מכאן ועד להודעה חדשה. אז... לא, אבל איך אני, וזה ברור, אנחנו גם יודעים איך אבל אני באמת לא מבינה את המילה קמפיישן, איך אני יכולה להרגיש קמפיישן כלפי מישהו שאני לא באמת מכירה. שאני כרגע מתחככת איתו, ויש משמעות לנקודה, ועדיין נרגיש קמפייש, בטח, להכיר אותו בלי... בטח, בטח, למה לא? אהבה את יכולה? לאהוב עץ שפגש בשדרה את יכולה? כאילו... לא? לאהוב? אני לא יודעת, לאהוב זה קבלה ללא תנאים. את מקבלת את העץ כמו שהוא. את לא דורשת ממנו שום דבר? ואת, אני לא דורשת... אבל שאת... קורצת אותו. 아, גם, פשוט ואני פשוט לא מתכוון שבאמצע רוטשילד, את תחבקי אותו, אבל את היית מוכנה לחבק אותו, כאילו, הוא כזה נחמד. <laughs> אז... הוא לא אוכל. מה? אולי <laughs> לא מה שאני בי... מרגישה <laughs> בחוויה הזאת של החמלה, זה, זה כן בא מהשכל בראש ובראשונה, לדעתי, וזה לקחת מישהו שאתה ממש כאילו ברגיל, לא באדון, קרניקו, קחה, ופשוט לבודד את זה רגע. ולברך אותו בטוב, ולחשוב שיהיה לו טוב בצורה ממש שכלית, ואני חושבת שאז עושה את הטוויסט הזה, זה האימון הזה של המוח. אני ממש מרגישה את התהליך הזה, כאילו, כמו נתנתי אתכם על זה. לחשוב על האנשים שהם בדיוק הכי... תראה, אני אגיד לך, יש עוד כמה, זה תורה שלמה, כאילו, יש תורה, דבר אחד שאומר, תסתכלי על זה, כמה דברים משותפים יש לכם. נכון שפה, בנקודה הזאת, אתם חלוקי דעות, או הוא אומר לך כן ואת חושבת לא. לא. עכשיו, זה דבר אחד. הדבר השני זה, תחשבי על זה, שכנראה רוב הסיכויים שיש אנשים שאוהבים אותו. יש לו ילדים אולי, יש לו אישה, יש לו אימא. זאת אומרת, האנשים האלה אוהבים אותו. וגם, הוא לא כל היום כזה, לא כל היום במשרד בכלל. זאת אומרת, הוא בן אדם שכרגע... משחק תפקיד מסוים, והוא חושב שבתפקיד הזה כרגע הוא צריך להיות רע. אולי הוא חושב אפילו שהוא מציב את המדינה, כן? כי הוא לא נותן לך, לא יודע, איזה הטבה שמגיעה לך, או הוא <אח> לא נותן לך את הרישיון שיכול להיות שאת תשתמשי בו לרעה, או משהו כזה, יש לו איזושהי סיבה עלומה, או שזה פשוט בגלל שבאמת הבוס שלו אמר לו שיש לו פחות מדי ריג'קטים בחודש האחרון, <אח> ושזה לא יכול להמשיך ככה, <אח> או לא יכול להעביר זה. זה שמצפים ממנו. כן, כן, זה מה שאני אומר. חושבים שזה מה שהם צפים. כן. שהם יצגים. כן, כן, שהם יראו לאזרח, כאילו, מה המקומות. אני רוצה להגיד משהו קודם, ואמרתי בתור בדיחה. אמרתי בתור בדיחה, אני חושב שהתהליך שהוא עושה לי, הוא חוסר, הוא די אוניפיקציה, הוא עושה אותי חוסר ביחד, לא בנדבר. כן. והתהליך שהייתה, הוא מחפצן אותך, כן. מחפצן אותי, כן, כן, כן, כן. עכשיו, בן אדם, אני באמת מכיר אותה, חמש עשרה שנה, אבל נתתי לו כמה מתנות, כן, נתתי לו למסיבות כל מיני, כן, אפילו יום למסיבה הזמנתי אותה. כן. כשהוא שם, הוא עושה לי האנשה, ונורא נורא קשה, הרבה יותר קל לי לעשות האנשה לעץ, מאשר לאלעד אהרון. כן. בסדר, סליחה, יש כאן מישהו שאתה רואה? זאת אומרת, נורא קשה לך, למישהו שעושה אותך לא בן אדם, להתייחס אליו ולחייך אליו, ויותר קל לעשות זה לעץ. אז אתה יודע מה? אז תתרגל את זה על עצים. לא, עכשיו אני רוצה שוב פעם להגיד. <ש> <ש> אני מקווה, אני מבין שלכל אחד פה ושם יש דבר כזה. אבל יש גם הרבה מקרים שהם הרבה יותר, הרבה פחות. זאת אומרת, שאנחנו נתקלים במישהו שהוא לא, אה, כמו שגומרים הילדים, הוא לא מחליט עלינו. זה לא פקיד שיושב במקרה בסיטואציה שהוא יכול להחליט לנו מה יקרה, אלא סתם מישהו שאנחנו, אנחנו, אני יודע מה, עובד תחנת דלק שלא מתנהג אלינו יפה. או, או, או איזה, איזה קופאית בסופר, שתתרגלו על זה, אתם יודעים מה? כי שוב, הבן אדם הזה, א', אם אתה כבר מכיר אותו 15 שנה, אז אני מתאר לעצמי שאתה מגיע אליה כבר עם דעה קדומה. שיכול להיות שזה מוצדק במקרה הזה, <laughs> <laughs> כמו שתגיד. <laughs> אבל עדיין, זה לא, אולי זה לא המקום הכי טוב לתרגל. נכון. אז, אז, אז, אתם יודעים מה? <laughs> מה ההבדל בין זה? זה לא אותו דבר, אבל אולי כשהייתי ממש ילדה, נערה, ותמיד תמיד כשהמורים היו צועפים עליי, אז הייתי מדמיינת את המרומים. אוקיי. ואז זה היה גורם לראות אותם בנושים ואז זה נראה לי סוף העולם. הספסס אותו דבר, הייתי משנה את ה... פעם הייתי אצל מישהי, אני חושב, גם אתי הייתה אצלה, שהיא אמרה, אם מישהו, אם אתה רוצה זה, תהפוך אותו לג'וק, זאת אומרת, ותיקח אותו עם חוט, ותראה איך שאתה כבר לא יכול לכעוס עליו, הוא לא מפחיד יותר, כי הוא ג'וק. אז כן, כל הדברים האלה, זה לא דברים בודהיסטיים. לא, אני מדבר ברצינות, זאת אומרת, להפוך מישהו, זאת אומרת, כאילו להשפיל אותו, או להנחיך אותו, זה לא הפתרון הבודהיסטי. אולי זה עובד. אבל מין ארורים זה אנושי, זה בדיוק... לא, זה אמר לא לפחד מהם. לא, לא להשפיל, לא לפחד מהם. לא, לא, בסדר, אבל שוב, אני אומר, אני אומר, אני ושוב, אף אחד לא אמר שאתם לא יכולים להשתמש בפתרונות לא בודהיסטיים. אם הם עובדים, אז יוהרו אלקה. אבל זה לא הפתרון הבודהיסטי, זאת אומרת, הפתרון הבודהיסטי זה להיפך. זה לא אך שם מה שאמרת קודם. שאמרת, זה מה שאני אומרת, אני עושה שאני אומרת, אז אני מתחילה לדמיין אותה אימא, אני מתחילה לדמיין את ההילדים שלה. כן, כן, כן, כן. זה די אח שלי. לא, זה לא אח, זה האחות החורגת, זה לא אח, זה מה שאני אמרתי, זה להעלות אותם. וזה מה שאת אומרת, זה להוריד אותם. אני אומר, למשל, תראי מה המשותף לכם. אז את לא תגידי שמשותף שלנו זה זה. תגידי שמשותף שלנו זה ששנינו רוצים להיות מאושרים, הוא רוצה להיות מאושר בדרכו שלו. עכשיו, מה הבעיה שלו? זה או כי, או, או, או, או, נגיד תאווה, או רוב השיקויים זה שנאה, או בורות. זאת אומרת, הוא פשוט לא מבין מה התפקיד שלו. אבל הוא לא... איך אני אגיד את זה, זה? אם הייתה לו ברירה, הוא היה מתנהג כנראה אחרת. אבל אין לו ברירה בגלל שהוא לא יודע שיש לו ברירה. אז... ויש גם את הצו שלנו, לא? אני חושבת שהוא כותב על זה, שבעצם התובנה, כל עוד שיש את המצב הזה, אנחנו שבויים של הבן אדם הזה. אנחנו באיזשהו אופן... 아, כן, כן, כן. זה כן. לי מאוד עוזר, זה כן. לא יכול להיות. כן. מספיק, אני, אתה, אתה מסתכל ואומר, כן. לא יכול להיות. אני אשחרר אותו, לא אם אני לא, כן. אני בעצם שבוי שלו. כן. זה לא יכול להיות שבוי כן. שלו, זה כן. אני לא... כן, נכון, <מח> בדיוק, זה... כן. <מח> וכמו <מח> שאמרנו, <מח> זאת אומרת, <מח> שאף אחד לא יכול בעצם להעליב אותך. <מח> מישהו יכול להגיד משהו ואת יכולה להעלב. <מח> אז אותו דבר פה, כאילו, מה שבת שבע אומרת זה יותר דבר דומה. <מח> הוא יכול להתנהג ככה. עכשיו, אני יכול לסבול בגלל זה ואני יכול לא לסבול בגלל זה. זו החלטה שלי. ואומנם זה נכון, זאת אומרת שזה... יותר מהצד של האקוינימיטי, מאשר של הקומפשן. זה דרגה כאילו יותר נמוכה, לאיש, אבל מאוד פראקטית. כן, אז בסדר, אבל אנחנו עכשיו מדברים רגע על קומפשן, כי אנחנו רוצים להתקדם ולהגיד לספר. אז היינו באהבה והיינו בחמלה. על השמחה זה רק שתי מילים אני רוצה להגיד, זה שמחה כשמישהו מצליח. זאת אומרת, זה ההפך משמחה לעד. שרגו. בדיוק, שרגו. אין, שרגו. אין להם בטיבטית את המילה הזאת. <laughs> גם המילה שלהם <coughs> זה מודיטה, שגם לא הצליחו <coughs> לתרגם אותה, זה נקרא <coughs> uh, מודיטה. <coughs> זה ג'ויפול, uh, uh, uh, <coughs> משהו כזה, אפינס uh, <coughs> או משהו כזה. ואומרים שלפעמים זה יותר קשה מאשר ההפך, יותר קשה, קשה לשמוח כשמישהו מצליח מאשר לחמול על מישהו שסובל. <laughs> <laughs> אבל, אבל, אבל זה מאוד חביל. חשוב, <laughs> והדוגמה וה, וה, <laughs> הזה שאימא שמחה כשהילד שלה מצליח, זאת אומרת, אין אדם מקנא בתלמידו ובבנו, או משהו כזה, כתוב בתלמוד. אבל <laughs> רק בהם, לא. לא, המשמעות של המשפט שבהם הוא לא מכיר, okay. בכל okay. היתר כן. Okay. נכון, זה בתלמוד. כן. Okay. זה לבודהיסטים בכולם. זה ההבדל. זה בתלמוד הפולני. והדבר האחרון, שזה uh, השתוות הנפש, שפה נקרא הרמוניה ושלווה, שהכל זו אותה מילה, זה <laughs> <laughs> בעצם, מכל ארבעת המעלות, זה המעלה הכי גבוהה דווקא. כי היא אומרת ש... אתה יכול לקבל את הדברים, וחשוב מאוד להזב... להדגיש שזה לא אדישות, אלא זה מעורבות מאוד גדולה בנעשה, אבל בלי שיפוטיות. וזה הקבלה האמיתית, כאילו, אפילו, זאת אומרת, אפשר להגיד כאילו שהראשון, שזה ידידותיות, הוא לא כל כך גבוה כמו זה, כי ידידותיות אתה... יש לך איזשהו כבר, אתה כאילו לקח את הצד, ופה אתה לא לוקח צד, אתה מסתכל על, המס... על הדבר, אתה רואה את הדבר, אתה נמצא איתו בהרמוניה מושלמת, ובעצם אנחנו עוברים אז קצת לצד של החוכמה, ואז בעצם, בעצם מבחינה מסוימת אתה נעלם בכלל, כי אתה קיים, אפשר להגיד, כשאתה שופט. אז גם כשאתה חומל אתה קיים, וגם כשאתה שמח ושמחה אתה קיים. כשאתה נמצא באקווינימיטי אתה כאילו לא קיים. כי אתה והסיטואציה הם אחד. אז זה היה... רגע, רק שנייה. כשאתה אומר השתלבות נפש, דשות. זה נגיד שוויון נפש? שוב, לא. שוויון נפש זה נשמע אדישות. זה אדישות. לא. לא חשוב. כשאתה היית אומר אדישות. שוויון נפש, זה כאילו בערך... זה בערך אבל זה לא, בוא נגיד ככה בעברית יומיומית כשאתה אומר שוויון נפש אתה אומר אתה מסתכל ואתה לא בעניין בכלל כאילו אתה אתה ניטרלי אני אומר בגלל זה, תראה באנגלית יש יופי של מילה זה נקרא אקווינימיטי ובסנסקריט קוראים לזה אופקה גם כן מילה מצוינת בדיוק למילה כן, יש לזה הרבה מתוך התאזנות, זאת אומרת. אתה אקויליבריום. רגע, עכשיו, והמשמעות, עוד פעם, זה שאתה מצליח להיות בתוך הסיטואציה. מבלי לשפוט? מבלי לבקר, מבלי להזדהות עם אחד הצדדים. ואז בעצם אתה רואה את הסיטואציה כמו שהיא. זה גם קשור איכשהו ל... לאגו שלך? לוויתור על האגו שלך? בוודאי. לוויתור על כולך. אין אגו. על כולך ועל האגו. האגו, כן. אין אגו באותו רגע. כן. כי האגו הוא רק ניזון מזה. ובעצם מלקחת עמדה. כן. בלי עמדה אין אגו. ווייס ורסה. כן. כאילו, בזה שאתה נותן עמדה, אתה... אתה כאילו נותן ביטוי לאגו כן, בדיוק. משהו פעם נתן לדוגמה שאתה משתתף אקטיבית באירוע של לקוי חמה. איזשהו שיפוטיות. האירוע הזה יקרה גם אם אתה לא שם, אתה מאפשר לה להתקיים בלעדיך, כן. כן, יש סיפור מפורסם על הנזיר זן שהלך עם התלמיד שלו, השכם בבוקר, עלו על ההר, הייתה זריחה נפלאה, והתלמיד אמר, איזה יופי, והמורה אמר, נכון, אבל גם אם לא היית אומר את זה, זה היה יפה. <מח> <אז> <מח> זאת אומרת, אז אולי זה מוגזם, <מחית> אבל, אבל, אבל, אבל, אבל זה הסיפור, כאילו. כי למה בעצם אתה אומר איזה יופי? אתה אומר איזה יופי בין היתר בשביל אני מתפעל, או שאתה רוצה להגיד, הלוואי וזה ימשיך, או אתה רוצה להגיד, אני רוצה לזכור את זה, או, או אתה רוצה להגיד... אני יודע להעריך את, את זה, או תסלחו לי על הביטוי, אתה רוצה לעשות פיפי על השקיעת שמץ, על השקיעת <laughs> חמה הזאת, זה שלי, כאילו. אז, אז כל הדברים האלה, הם מיותרים. אתה גם כאילו רוצה לנכס את זה. כן, כן. בדיוק, זה לעשות פיפי, <laughs> במובן של כלב, <laughs> כן, לא <laughs> של בן אדם. אז, אז עכשיו, שוב, כאילו, כמובן שלא צריך להגזים בזה, מבחינה זאתי, שאנחנו בכל אופן <laughs> כן. כל הזמן מדברים עם אנשים, ואנחנו גם כל הזמן מדברים עם עצמנו, אבל הכוונה היא שאם שא� לא תדבר עם עצמך, אתה תהיה יותר בסיטואציה. וזה בעצם להיות בתוך הסיטואציה בלי לדבר ובלי לשפוט, ובלי להיזכר לז ובלי לקוות, זה אקווינימיטי. מה עם אמפתיה? למה? למה? אמפתיה למה? בסיטואציה אתה... יכול לייצר או להביע אמפתיה בלי... לא צריך, לא צריך. אם אתה, ואתה יודע, אצל בובר, בעני אתה, יש לו סיפור, יש לו כאילו קטע מפורסם, שהוא אומר שהוא רואה את העץ, והוא נהיה עץ. והוא לא ביחסים של עני הלז עם העץ, אלא ביחסים של עני אתה, שזה לא בדיוק הניסוח שלנו, אבל... והוא סיפר שהיה לו אותו דבר עם החתול שלו. זאת אומרת... אם אתה נמצא בסיטואציה, ואתה נמצא בה במלוא חושיך ובמלוא מודעותך, אין אתה ועץ, יש סיטואציה, סיטואציה <coughs> כאילו של שניכם ביחד, ואתם אפילו לא שניים, אתם אחד. וזה כאילו, להגדרתו של, של בובר, כאילו זה המצב הרוחני. והבודהיזם היה בהחלט מוכן לתת לזה אנדורסמנטי, אתה לא צריך לעשות אמפתיה, ההתנהגות שלך היא אמפתית כנראה, זה, לא צריך לעשות את זה, זה קורה. אני מבין, אני רק ער לזה או נזהר, היות קודם שכל הדברים האלה הם לא אדישות. כן. מנקודת של ה... צד השני, זה ש... שמספר <קק> לי משהו, אז כאילו, כדי שלא ייווצר מצב או תחושה אצלו שאני אדיש. כן. אז איכשהו, זאת אומרת, אני צריך לשמוע את הדברים, לא לבקר אותו, לא לשפוט אותו, כן. אבל כן לתת לו תחושה שאני... בסדר, לא. אבל, אבל, אבל, לפחות... <קק> כן. כן. אבל לפחות... כי יש ימונה של חמלה, בסדר, כן, אבל לפחות נגיד, כאילו, בבודהיזם... או בחלק מהבודיזם, כאילו המצב האידיאלי זה שאתה נמצא עם מישהו ואתם שותקים. זה מצב אידיאלי. כן, תמיד. אז, אז זה יותר טוב מאשר אתה אומר לו כן כן, או שאתה מגלה אמפתיה. אתה מבין? בגלל זה זה אקוינימיטי. ושוב, הראשון... זה, זה קבלה, זאת אומרת, והקבלה הזאת היא ידידותיות, וזה כל הדברים האלה שאתה אומר, וזה אמפתיה, וזה... חבלה, הזדהות. כן, כן, דבר כל הדברים הדבר הדבר האלה, זה הכל. לא אבל זה שאתה שותק, נגיד, אני, לא, אני כמה... אני אוהבת את זה, אבל דבר. זה לא כל כך לא להבין את זה באמת. נכון, כן. כן. כבר מההתחלה אני חושבת מהעושה של העיקודים. כשנגיד כן. שאתה שותק, אז אתה יכול לחבק את הבן אדם, ואתה יכול לשבת מרוחק אליו, זה לא רק מילים שהן מביאות. רגש. בסדר, בסדר, לא חשוב, אבל אין פה... שתיקה זה לא תנאי מספיק. כן, אין פה פתרון בית זה נגיד בסיטואציה לא יודע מה, שאתה לא עם בן אדם שאתה מחבק אותו, כן? ואם מחבק אותו, לא מחבק אותך, לא משנה. אבל... באקוינימיטי הסיטואציה תכתיב לך מה לעשות, ולא את. מבינה? את תהיי כל כך קשובה אליו, שאת ממש תביני מה הוא רוצה, ותדעי מה לעשות, ותעשי את זה גם. אבל בשביל זה... אז יש פה גם פעולה. מה? כן, כן. אז על משפחה, נניח. דברים. אתה לא צריך להגיד, אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך. כן. פועל באחית ארוחת ערב ביחד, עושה... כן, בסדר, אבל זה לא בדיוק אקונימיטי, כאילו. בסדר, זה לחיות את החיים, אבל... אבל... אבל... שלך יגידו, היא לא אמרה שהיא כן, נכון. אצלי... בפסיכיאטרי, אצלי. יגידו, כן. אז בסדר. זה לא פשוט. הם כוננים אותי על זה בסדר גמור. לא אמרתי שזה פשוט, להפך, זה הכי קשה. מה? ככה הרבה זמן... ברור, ברור, ברור. אבל... אני ואבא שלי היינו צודקים ביחד. זה הכי רחוק מבינים אותי שאפשר לחשוב. כן, כן, כן. נכון, נכון. לא, בדיוק, כמו שנועם אמר. זה לא תנאי מספיק לאיזה... האמת שזה גם לא תנאי הכרחי, אני יודע... אני יודע כי את עדיין, מרגישה שם טעם של אדישות. נכון. זה טעות. זה טעה של חוסר בהירות. או אדישות אפילו. חוסר בהירות? על ה הזה. כן. לא, אצלה חוסר בהירות. כן, כן, כן, ברור. אני עדיין, אני לא באמת מבינה אותה. בסדר. לא אדישות ולא בסדר. אז א', אנחנו אולי נעשה פעם שיעור על אקווינימיטי, כי זה מאוד חשוב. אבל כרגע, בוא נגיד שלפחות... אני חושבת שהבוגרים שלך, כן, הם... אני זוכרת בכל השנה הראשונה שבאתי, אז גם אילן וגם דורון, כן. ה... כן. כל הזמן היו קופצים על כל דבר, כן. והיו אז כן. הבנתי שחרשתם. כן, כן, יש, יש עבודה, כן, יש עבודה, בסדר, אבל, אבל... וחוץ מזה, חוסר בהירות זה לא מילה גוסה. בוא. לא, אז אני אומר, אבל... אם זה חוסר ביירות שגורם לך לחשוב, או להרהר, או לעשות על זה מדיטציה, זה טוב מאוד. זה בסדר גמור. כן, זהו. עכשיו, בשביל שלא יגידו שלא קראנו מהספר. אז תראו, אני אמרתי לנועם, תשמע, תסמן פה מה שאתה רוצה ונדבר. אז הוא אמר לי, לא, אתה תסמן. אני סימנתי בכל הספר. אז אני סימנתי, בסדר, אז אני סימנתי ואתם תצטרכו כאילו ללכת איתי, אחר כך אם אתם רוצים אתם מוזמנים להעלות את הקטעים שלכם. אני יכול להשחשש. מה? מסומן כבר. בסדר. אוקיי. אז אולי שתי מילים רק על הזה. אתם כולכם מכירים את הדלילמה, ובטח רובכם מכירים את הארכיבישוף טוטו, שהוא היה מראשי התנועה של שחרור הדרום אפריקה, מעריצות האדם הלבן, והוא היה ארכיבישוף, והוא... עמד בראש הוועדה לפיוס, היה להם שם ועדות פיוס, הוא עמד בראש זה, הוא בעצם, כאילו, הרעיון שלו, הוא ונלסון מנדלה בעצם, אבל הוא היה יותר הצד הרוחני, והוא נפגש עם הדלילה פה ושם, כאילו, ממש באיזשהם, אבל הם נורא מיודדים, כאילו, והם נורא חברים, והם נורא מתבדחים, ועכשיו, אני מדרך הטבע, כאילו, בחרתי קצת יותר קטעים של הדלילמה, אבל גם קטעים שלו, הוא לא קוטל קדים. מה? כן. אוקיי, אז תראו, הקטעים אולי, אנחנו לא נעבור על כל הספר, כי... והקטעים אולי יהיו קצת... קצת תלושים אחד לשני, אבל אני סומך עליכם כבר שיש לכם מספיק רקע. אז זה בעצם מן הקדמה. הוא ש... הוא... שאלתי את עצמי, היה, היה מישהו שבעצם היה איני שייתר של, ה... של כל הזה עיתונאי שהוא חבר מאוד צמוד של דסמון טוטו דווקא, mm -hmm. הוא הגיע איתו מדרום אפריקה, ו... אז כששומעים ש... ש... פה מישהו מדבר כאילו המספר מדבר אז זה הוא, אז תדעו, שאלתי את עצמי איך מתקשרת יכולתו של הדליל, למה לשנות פרספקטיבה, כי קודם דיברו על שינוי פרספקטיבה, אנחנו לא נדבר על זה, אלא פתגם הכאב הוא בלתי נמנע, הסבל לא אופציונלי, שאת זה אתם כבר מכירים. מכירים. סבל זה בעצם כאב שאנחנו לא מקבלים אותו, ואנחנו אומרים ש... סיטואציה שאנחנו אומרים שהיא לא בסדר, היא צריכה לעולה להיות אחרת. האנם אפשר באמת לחוות כאב בין מפציעה או בשל אך מבלי לחוש סבל? ישנה סוטרה, דרשה בודהיסטית, שנקראת סלט אסותא, חשבתי תמיד שזה איך להכין סלט של בודי. שאתה מאושפז באסותא. המבחינה באופן דומה בין תחושות הכאב שלנו לבין סבל שנגרם מתגובה שלנו לכאב. עכשיו זה ציטוט של הסוטא, שהאדם הפשוט הלא מלומד חווה תחושת כאב ומצטער מתאבל ומקונן מכה בחזהו ונסער. לפיכך הוא חש שני סוגי כאב, פיזי ונפשי. <coughs> כאילו יורים בו חץ, ומיד אחר, לאחר מכן יורים בו חץ נוסף, והוא חש את כאב שני החצים. וחשוב להדגיש שאת החץ השני הוא יורה. <coughs> <ו> <coughs> כן, פגע בו חץ, <coughs> עכשיו במקום להוציא את החץ, הוא, פוג... הוא יורה בעצמו עוד חץ. זאת אומרת, יש לו כאב, <coughs> והוא מוסיף על זה את המחשבה שזה לא בסדר. ‫ואז הוא סובל. ‫-Self-Nffליטת ספרים. ‫-כן. ‫לא מונח בודהיסטי, אבל זה, ‫אבל זה מאוד מדויין. ‫-כן. אה, עכשיו, ‫אז אולי טיפה אחורה אני חייב, ‫בכל אופן, כי הוא שאל אותו בעצם, ‫איך זה יכול להיות, ‫איך אפשר לראות טוב ‫בנושא של זה שהטיבטים בגלות. ‫אז הוא מדבר על זה בעצם. ‫ הוא אמר, הנושא, זאת אומרת, הוא למשל אומר, תשמע, זאת... הוא אומר פרספקטיבה, זאת אומרת, הוא אומר, אה, רבים מאיתנו הופכו לפליטים, אמר הדללה למה ויש גם קשיים רבים בארצי שלי, כשאני מסתכל רק על זה, אמר ועיגל את ידיו למעגל קטן, אז אני דואג, והוא הרחיק את ידיו זו מזו, פותח את המעגל, אבל כשאני מתבונן בעולם אני רואה הרבה בעיות, אפילו בתוך הרפובליקה העממית של סין, למשל, בני האימיות אחווי המוסלמי בסין סובלים מבעיות ומצוקות רבות ויש עוד הרבה קשיים וסבל מחוץ לסין כשאנחנו רואים את כל זה אנחנו מבינים שאיננו היחידים שסובלים כמונו סובלים גם רבים מאחינו ואחיותינו בני האדם ולכן אם נבחן את אותו אירוע מפרספקטיבה רחבה יותר נצמצם את הדאגה והסבל שלנו זאת אומרת זה גישה מסוימת לסבל או לכאב שאומרת אל תהיה אגואיסט, אל תסתכל רק על עצמך, תסתכל ותראה שבסך הכל הדברים האלה, אז נכון אתה יכול להגיד זה לא מעניין אותי כאילו מה שקורה לאחרים אבל אז אתה לא מגלה קומפשן אז הוא אומר זה כל כך רחוק מDon't worry be happy זאת אומרת זה גישה לגמרי אחרת אבל יכול להיות שנותנת א -א -א -א, תוצאה א -א -א -א, דומה. ועוד משהו המשיך עד הלילה. למה? לכל אירוע יש אספקטים שונים. אנחנו לדוגמה איבדנו את המדינה שלנו ונהפכנו לפליטים. אבל אותה חוויה עצמה העניקה לנו הזדמנויות חדשות לראות דברים נוספים. לי עצמי היו יותר הזדמנויות לפגוש אנשים שונים, בעלי מורשות רוחניות שונות, כמוך למשל, וכן מדענים. ההזדמנות החדשה הזאת נוצרה כיוון שנעשיתי פליט. לו נשארתי בארון פוט על הבלאסה והייתי כלוא במה שלעיתים קרובות מכונה כלוב של זהב. הייתי נשאר רק על הלילה מהקדוש. אז זה גם כן עוד שיטה לראות שבסדר, כולנו יודעים שבכל רע יש טוב ובכל לימון אפשר לעשות לימונדה וכל הדברים האלה. אבל זה בעצם הגישה שאומרת, אם אתה לא, אם, אם, בוא נגיד ככה, אם אתה מתבצר במוסכנות שלך, ובאומללות שלך, ובכאב שלך, שלך, ובסבל שלך, אתה פשוט מפסיד, כי מהסיטואציה הזאת יוצאים גם, גם דברים אחרים. ובכלל נגיד, תחשבו בכלל, זאת אומרת, כמה... נגיד, אם יש כזה דבר שנקרא הבודהיזם בה"א גדולה, כמה הבודהיזם נהנה מזה שהגלו את הטיבטים מארצם. <אז אז> זאת אומרת, שם? תחשבו על בוטן, שזו מדינה מאוד בודהיסטית, ויש שם גם כן אי אלו מלומדים, אבל מי יודע מה קורה שם, הם, לא, הם לא עוזרים לעולם כאילו, הם עוזרים לבוטן, ושם אומרים שזה מבחינת מדד העושר, זה המדינה הכי מאושרת. אבל מבחינה מסוימת זה כאילו הם אגואיסטים, זאת אומרת הם, הם, הם, הם בקושי נותנים לתיירים להיכנס, בסדר למה כי הם לא רוצים ש... לקלקל את העסק, כן. אבל תחשבו מה קרה כשההודיזם נפוץ והגיע להודו ואחר כך הוא הגיע לארה״ב ואפילו הוא הגיע לישראל, בהחלט יכול להיות שאם לא היו מגלים את הטיבטים מארצם אנחנו לא היינו יושבים פה עכשיו ומדברים בכלל, אז דרך אגב נגיד, אחד המורים הראשונים שהכרתי זה היה טכנתן, שהוא וייטנאמי, שהעיפו אותו מווייטנאם, אז הוא פיתח קהילה בצרפת, והתחיל לדבר, והתחיל להסתובב בעולם, אז זה זה. אז זה גם נכון, הרי יהודים. נגיד, אתה נכנס לסיטואציה שבסוף זו מאוד מאוד קשה, שכמובן אתה יכול לצמות ממנה. או להתעכב. כן. אבל זה נראה לי טבעי, כי אנחנו בני אדם. בטח. אנחנו תקופה של אבל. בסדר, גמור. לאף אחד זה שום בעיה. פה נדמה לי אפילו, הוא שואל טוטו, שאשתו נפטרה. והוא מתאר איך זה היה. אין שום בעיה עם אבל. אבל אם היית קשורה למישהו, והמישהו הזה איננו, את כאב, כאב נפשי. זה בדיוק כמו שאם ידקור אותך מסמר, אתה חושי כאב, אז זה, המחיר של זה שיש לנו קשרים עם אנשים, הוא הכאב שיגרם לנו כשיקרה להם משהו, אפילו הוא לא חייב למות, כן? מספיק שקורה לו משהו, את יכולה לחוש כאב, זה בסדר גמור. הבעיה היא מתי, אם זה הופך לסבל. מתי זה הופך לסבל? כשאת אומרת לעצמך שזה לא צריך היה לקרות. אבל זה קרה, זאת עובדה. אם אתה לא מקבל את זה, אז אתה סובל. זה לא סיבה לסבל, זה סיבה בהחלט מוצדקת לכאב. כאב. וכאב, יש לו אספקטים אה, נפשיים, יכולים להיות לו אספקטים אה, אה, גופניים אפילו, זאת אומרת תחושתיים. המוח יודע מהר מאוד לתרגם את זה לייצור של אה, איזה שהם... אה, אה, חלבונים שיגרמו לך כל מיני תופעות גופניות ואין בזה, עם זה שום בעיה זאת אומרת זו תוצאה הכי טבעית של הכאב הנפשי זה כמעט כמו שהורידו לך יד, אני יודע מה, אצבע נגיד <laughs> לא, זה ברור לגמרי ואבל מותר לך בהחלט מה זה, מה זה אבל? לא, אני הגעתי גם בקשר לזה שהם הפכו להיות פליטים. אני בטוחה שזה לא מיד, אבל אני בטוחה שהם עברו את התקופה תקופת ביניים כזאת. אנחנו מכירים את חמשת שלבי ההבל של ליזאבר קופלר רוס, של הכחשה וכעס והתמקחות וקבלה, נדמה לי שזה ארבעה, אבל זה פחות או יותר זה, אז ברור, יש אבל. יש בהתחלה זה עם כעס, ואחר כך זה עם... אה, אה, מה אמרתי? לא, בהתחלה זה הכחשה. בהתחלה זה הכחשה. לא יכול להיות, <שמע> זה לא בין. אני, זה לא יכול להיות שזה קורה לי, או לא יכול להיות שהוא מת, לא להיות, אה, אחר, כך, <שמע> אחר כך זה, זה, זה כעס. למה זה קרה לי? <שמע> עכשיו, הכעס הזה הוא באמת אה, אה, אה, חלק, <שמע> זאת אומרת, סבל. זה באמת סבל. <שמע> אבל... אנחנו לא, לא גומרים שם, אני מקווה, כאילו אפשר להיתקע שם, אבל על פי רוב אנחנו עוברים לזה של, של התמקחות, זאת אומרת. טוב, לפחות הוא חי ככה טוב. כן, זה, <laughs> ואולי <laughs> זה, <laughs> ואולי יותר טוב שזה, ובסדר, אז קרה לי את זה, אבל יכול לקרות לי יותר גרוע, ובסוף יש את ההשלמה. אז כל השלבים האלה של האבל הם שלבים לגמרי מקובלים, זה אפילו לא בודהיסטי בכלל, זה לגמרי מערבי, ובסדר, השאלה היא כאילו, האם, ב... האם אנחנו נתקעים באיזשהו שלב, אז מי שנתקע בשלב הכעס, <מח> והוא אומר שהוא כל הזמן באבל, זאת אומרת, והוא כל החיים שלו ילך בשחור, והוא אף פעם לא יתחתן עוד פעם, ואף פעם הוא זה, אז זה הופך את, ה, את האבל, שהוא תהליך לגמרי טבעי, לסבל. עכשיו, זה נכון שבתוך האבל, גם הזה, יש איזשהו שלב של סבל. עכשיו, שוב, הבודהיזם, בודה אמר שמה שהוא רוצה ללמד אותנו זה מה זה סבל ואיך להקטין אותו. אז גם שם אפשר להקטין אותו. ואם לא הקטנת אותו, אז בסדר, אז לא הקטנת אותו, זה תלוי שוב פעם, תלוי בגודל של הטראומה. אז זה ברור שאם נפטר מישהו בין 99 שסבל מ-17 מחלות וכבר היה מרותק למיטה והוא גם לא ידע בכלל איך קוראים לו, אחרי 4 שנים, אז הסבל הוא שונה מאשר סבל של, של בחור בן 17 שמת פתאום. אבל בשני המקרים יש, בסדר, יש אבל. אז פה זה יהיה יותר ארוך, שם זה יהיה פחות ארוך, אבל אין לנו שום, אין, אין שום בעיה עם אבל, אפילו אני זוכר, אני חושב שדיברנו על נזרגדתה, זאת אומרת, כשאשתו נפטרה, אז הוא פרץ בבכי מר, כאילו, לא שאמרו לו באותו זמן, אבל אחרי זה אמרו לו, איך זה, שמענו שזה, אז הוא אמר, כן, הייתה חלק ממני, והגוף שלי פרץ בבכי. עכשיו הוא לא הזדהה עם הגוף שלו, זו לא הייתה לו בעיה כאילו. הוא הבין שהגוף שלו זה משהו שנמצא בתוך המודעות שלו, אבל ברור, זה טבעי לגמרי. אבל, בסדר? אוקיי, okay. uh, okay, מדברים, זה מעניין דווקא, אולי אותנו. הם okay. מדברים על אהבת אם, והדלילה אמו אומרת זו ביולוגיה. לכל היונקים, כולל בני אדם, יש קשר מיוחד עם אימם, בלי טיפול שלהם הפעוט ימות. זאת עובדה. עכשיו, הארכיבישוף אומר, גם אם לא ימותו, הם עלולים לגדול להיות סוג של היטלר, כי יש להם תחושת חסר עזה. אתם יודעים, מי שגדל בלי אהבת אם. אז הוא אומר הדלילהמה. אני סבור שכאשר היטלר היה צעיר מאוד, חלק עליו הדלילהמה, הוא היה ככל הילדים. זו הייתה הפעם הראשונה שהשניים היו חלוקים בדבריהם ולא בבדיחות הדעת. זאת אומרת, כל הזמן הם מתבדחים, אתה נוצרי, אתה מאמין באלוהים, אני זה, אבל פה היה להם באמת חילוקי דעות, וזה מעניין. אז מה, החיבישוב חשב שהוא נולד כזה, או שהם... לא, שהוא סבל מחוסר אהבת אם. 아, ולכן הוא נהיה היטלר, כאילו, פחות אז, או יותר. אז זאת אומרת שהוא היה ילד, הוא היה... כן, כן. אבל אתי כן. כמו שיפי תמיד אומר, אל תלכו לתואר. כן, כן, אבל זהו. זהו, זהו זה לא אני, אני, אבל לא, בואו, לא, כן. לא. אז בואו רק נעקוב אחרי זה רגע. זאת הייתה הפעם הראשונה שהשניים היו חלוקים בדבריהם ולא בבטיחות הדעת. <חלוקים> הוא אומר, אני חושב שאימו הפגינה כלפיו חיבה, אחרת היה מת. <חלוקים> בני משפחה, על כן הועילו כי כלרה היטלר הייתה אם מסורה, אם כי אביו היה ככל הנראה גבר מתעלל. לכן, המשיכה זה עלי גם כיום ידוע שהטרוריסטים זכו בילדותם למרבה בחיבם, האמהות שלהם, כך שאפילו הטרוריסטים האלה עמוק בתוכם, אני, אני חושב שעלי לחלוק עליך בנקודה זו, הגיב הארכיבי שוב. אנשים שמסתובבים בעולם והם נפחים לבריונים הם אנשים שסובלים מחוסר ביטחון עמוק שרוצים להוכיח שהם מישהו, שהם מישהו לעיתים קרובות בגלל שלא קיבלו מספיק אהבה. אז עונה לו עדהלי בעצם, אני חושב, כן, נסיבות, סביבה, חינוך, כולם גורמים חשובים. ישיב עדהלי למה, במיוחד בימינו. אין דגש רב על ערכים פנימיים בחינוך, ואז במקום לחנך, לפתח ערכים פנימיים אנחנו נהפכים לאגואיסטים וחושבים תמיד אני אני אני. גישה אגואיסטית מפתחת תחושת חוסר ביטחון ופחד. זה מה שחשוב פה בעצם. חוסר אמון. פחד רב מדי גורר תסכול. תסכול רב מדי גורר כעס. זאת הפסיכולוגיה, מערך התודעה, הרגש שמייצרים, אה, מערך התודעה והרגש שמייצרים תגובת שרשרת. אז אני אקרא <מח> את זה עוד פעם, כן. אז גישה אגואיסטית מרחיקה אותך מאנשים אחרים, יוצרת אי אמון, ובהמשך, אז ככה. חוסר ביטחון, אגואיזם גורר חוסר ביטחון ופחד. <מח> למה פחד? כי אם אתה נמצא בעצם מול העולם, אז העולם גם נמצא מולך. אם אתה צריך, ושוב, מה זה חוסר ביטחון בעצם? מה זה ביטחון, כמו שאנחנו מכירים כרגיל? מה זה אגואיזם? רגע. איפה באגואיזם? מה? זה מזוז באב. אני, אני. זה מזוז באב. אני. טוב, אבל אגואיסט, כשאתה אומר על מישהו שהוא אגואיסט, אז אני שלו יותר מפותח בזה, והשאלה אם זה משהו שמתפתח, או משהו שבאים מאיתו לעולם כ... אה, לא, לא משנה פה. כרגע הוא מדבר על זה שאנשים, אם לא מפתחים ערכים פנימיים, אז נהפכים לאגואיסטים. וערכים פנימיים אצלו, זה, אתם יודעים מה זה. חמלה, זה ערכים פנימיים. נו, אז חוסר ביטחון. עכשיו, מה זה ביטחון? בעצם, ביטחון זה לבנות מסביבך איזושהי חומה, שאף אחד לא יוכל לעבור אותה. זה ביטחון. לא, זה לא עוגן פנימי, למה חומה? זה גם בדיוק, בי. למה חומה? אותו דבר, מה? למה חומה? מה זה עוגן פנימי זה בדיוק? מה? איך, איך, אם, אם, בשדל, לא בתל חומה. אביב, אבל, אבל ב, ב, ב, ב, אני יודע איפה, בעיר בצרפת, איך, איך, איך מקבלים ביטחון? בונים חומה, נכון? אבל זה ביטחון בעייתי. לא, אבל מדברים ביטחון, ביטחון? של, בלי, של רגשי. ומה זה חוסר ביטחון? ביטחון, ביטחון זה מצב שדווקא אתה לא צריך חומה. כי כל מי שיתקרב לך לא יעשה לך רע. רגע, לאט לאט. אז בואו נגיד ככה, ראשית כל אני אתחיל מהסוף. <coughs> בטח הזכרתי את זה, כבר <coughs> יש ספר של <coughs> אהלן וואטס, שנקרא The Wisdom of Insecurity. <coughs> <coughs> <coughs> זאת אומרת, כשאתה מבין שאתה לא צריך ביטחון, אז אתה בטוח. כל... <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> אני יכול לשלוח לו אחות אליו. זה דבר. כמו שהמתנחרים אומרים שהם לא רוצים לבנות גדר. כן, כן. זה מראה שאני... הם, כן, הם כן, מניחים כן, את המבוקש. כן, בגלל שאני אגדר, כן. לא ישנאו אותי. כן, <laughs> כן. <laughs> אז, אז, אז לא, הביטחון זה... הזה, כן. הביטחון הזה שאנחנו מדברים עליו, אז צריך להבחין באמת, האם זה ביטחון שבא ועכשיו רוצים להיות בטוחים, או בגלל שאנחנו כבר מבינים שאין ביטחון. שזה בעצם הגישה הבודהיסטית, כיוון ש... of insecurity, מכיוון שאנחנו יודעים שאחת המיטות הראשונות זה שהכל משתנה, אז גם זה ישתנה, המצב ישתנה. בקיצור, בעצם... את המצב המשתנה. אין ביטחון אפשרי. מה זה ביטחון? אין יציבות. אין יציבות, אבל לא ביטחון? אש... מה, רוצ... זה מה? ית, ית, מה זה ביטחון? אז תגידי את, תגידי את, מה זה ביטחון? ביטחון בלי סיבוב. מה? אי פחד, אדוני. מה פחד? אי פחד זה לא ביטחון. אי ביטח? פחד זה אי פחד. אם את מגדירה את זה פחד, אז אין לי שום בעיה. Okay. אם את מגדירה את זה בצורה שלילית, כאילו, שלילית לא במובן השלילי, אלא במובן של הנגד. כן, אז זה בסדר גמור. זה מגריעה בטוחה, אין לי פחד. אז, אין לך פחד, אז את, לא... אז, אז, אז, אז, את יכולה להגיד, אין... ש... שוב, אנחנו קצת מדברים פה <מדברים> על, לא על ביטחון עצמי או על ביטחון לא יודע מה אנחנו מדברים כלכלי על כל ביטחון, ביטחון, על כל ביטחון. אה, מדיני או על מה? <עק> לא, אבל <עק> דיברת השאלה הגדולה <שק> היא בעצם למה אני על... צריך ביטחון זה קשור לביטחון רגשיוני ברור, ברור, בסדר הדוגמאות הן מהחיים הפיזיים כאילו כן. אני שואלה, אבל אני באמת שואלה, עכשיו בדיון שלנו מדברים על ביטחון עצמי? של כל אדם... נגיד נגיד כן, בסדר, בסדר. זה... בוא את המילה להפחית. כן. מרגיש מאוים. כן, לא, אי פחד, זה בסדר. אבל בשביל מה, למה לתרגם את זה כאילו לביטחון? אם זה רק עניין מילולי, אז זה בסדר, הביטחון הזה הוא בסדר. השאלה אם אתה רוצה להיות במצב ששום דבר לא יוכל לפגוע בך, למשל. אז אני כבר מודיע לך שנכשלת. ואם זה הביטחון, אז זה בעייתי. למה? זה בעייתי. כי משהו כן יפגע בך. לא, הוא יפגע בך והוא יגרום לך כאב, אבל לא סבל. זה משהו לגמרי אחר, זה תובנה מאוד עמוקה, וזה, כמו, ש... וזה, כמו, ביטחון, ש... לא? וזה כמו שהרמב״ם אמר לא. במורה נבוכים על הפסוק, גם כי אלך בגי צמוות לא יראה רע, <coughs> למה אני לא יראה רע? כי אני מודע. Okay. וכיוון שאני מודע, אז א' לא יקרה לי שום דבר, כי אני, לפני שאני אפול לבור אני אראה אותו, כי אני כל הזמן מודע. ושנית כל, גם אם יקרה לי משהו שאנשים אחרים חושבים שזה משהו רע, אז לי הוא לא יקרה, כי אני אבין שהוא לא רע. אז זה ביטחון לגמרי מסוג אחר. זה ביטחון... זה לא ביטחון בעצם? זה ביטחון? כן, אבל שוב, זה לא הביטחון הרגיל שאנחנו מדברים עליו. אבל הביטחון... כי את מוכנה, שיקרה לך דברים. את רק יודעת שזה לא יפריע לך. זה הבדל עצום. מה? בטח. תהיה לך תאונת דרכים, שלא... זה כאב, זה לא סבל. לא, תאונת דרכים. <כן> אוקיי, זה לא הפריע לך. זה כאב. כן, כאב, חמש שנים בבית חולים, קשור, מגיע. זה מפריע, אבל זה שונה בסבל. נכון, בדיוק, אז כולנו <כן> <כן> מסכימים. אז מה ש... אני חושב שזה לא שלא יפגע בשביל מה שאתה אומר, דברים שהם לא בשליטתי, יש כל <כן> מיני דברים. אבל שאני אוכל להתמודד עם כל <כן> מצב. בסדר. עכשיו המילה להתמודד היא לא כך No. כי מה זה להתמודד? זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה לקבל. זה לקבל, סתור. לפתור זה בסדר, אה, אבל, אה, אבל לפתור זה לפתור שלב שני. לקבל. לקבל, לא זה אחי, כן, לפתור מקובל. להסתור מה שאפשר, לקבל מה שאי אפשר, וכולי, כן, כן, כן. אבל אם מחברים למה שדיברנו בחלק הראשון של השיעור, כן. שפנון מדברת על פגיעה של טורנה של ברק, אלא כן. שבעצם... אתה לא יכול לפגוע בי, נכון, אם אני רואה כמה אתה סובל. זה דבר אחד, אבל אתה גם לא יכול לפגוע בי כי אני לא מוכנה להיפגע. ולמה אני לא מוכנה להיפגע? למשל, כי אני יודע שזה רק מילים. שאין אני. או שאין לי אני, אז מי ייפגע? אז מה שאת אמרת זה כאילו השלב הראשון, כן, זה שלהעביר את זה אליך, כל מה שאמרת זה עליך ואתה סובל, אז זה בסדר, זה נכון, זה בהחלט לגיטימי, אבל זה שלב, אבל זה פה מה שמדברים, זה שבע דרגות מעל זה, זה אקוינימיטי, זאת אומרת, אני מבין שאין אני, אז אין מי שייפגע, אז אני גם לא צריך ביטחון, כי מי צריך ביטחון? אני צריך ביטחון. אם אין עני אז אין ביטחון והכל בסדר, אז... מה זה חסר ביטחון? חסר ביטחון זה מאוד קל להסביר. זה אם אתה חושב, אני, אני, אני, אני, אז הכל הזמן חסר ביטחון. כי העני הזה יכול להיפגע, הוא מאוד פגיע. כל דבר שהעני, יש לו איזה רעיונות לגבי איך הוא צריך להיראות, ואיך אנשים צריכים להתנהג אליו, ואיך צריך לתת לו כבוד. ומה בסדר, ומה לא בסדר, <שמע> ו... <שמע> ומה <שחל> נכשה, <שמע> ומה, ומה לא נכשה, לא כן. <שמע> <שבים>, ואם <שמע> הוא, הוא <מייפ>, מעיפה, אני פלוס אתה, את את את <שמע> אני פלוס נכסים. זאת אומרת, אני, אנוכי, מנכס לעצמו, גר לעצמו כל מיני נכסים, ואז הוא מפחד שיקחו לו אותם. זה עוד לפני השלב של... האם אני מהמקובלים והיפים, או לא מהמקובלים והיפים? בשביל זה אתה צריך להיות עם אגו. אם אין לך אגו אז לא אכפת לך אם אתה מהמקובלים והיפים או לא, נכון? אז האגו הזה הוא בעצם שיוצר לנו את כל הצרות ובטח את כל הפחדים כי אם אין לך אגו, כשהאגו שלך קטן, אז יש לך פחות פחדים, גילו, אז מה, מה, מה יכול לקרות בעצם? מה... על מי אתה מאיים? למה מי אתה? על מי אתה מאיים אם אין פה מישהו שתאיים עליו? על מי אתה מאיים? למה מי אני? כן? אז הוא אומר ככה, אז הגישה מפתחת תחושת חוסר ביטחון ופחד. כי אם אני אני, אז יש לי על מה לפחד. חוסר אמון. פחד רב מדי גורר תסכול. כי אני כל הזמן מתוסכל, כי הפחדים שלי כן... כן מתגש... מתממשים, כאילו, תסכול גורר כעס, אז פה אתם רואים שהפחד גורר כעס דרך תסכול בעצם. וזהו, זה... זאת השרשרת. זה אומר טוטו או... לא, לא, זה אומר הדליי. זה שרשרת ידועה? אפילו אם תמציא את כדי... לא, לא, לא, בטח, זה שרשרת ידועה, כן. לפעמים נראה שהם סטרפטים ככה... כן, אבל כל אחד מוציא מהמחסנית שלו, יש לו... ארצלאל. כן, כן, כן. לא, רכבת, ראשון בירושלים, אופס, לא שמעת שאמרו חצי שנה? זה היה צריך להיות בפסח, ואז הוא אמר, אופס, עוד חצי שנה. במקרה הטוב. מה? במקרה הטוב. כן, לפחות חצי שנה. דווקא כשהיינו צריכים לסרוב. וחוץ מזה, זה לא אנחנו אשימים בכלל, זה הרגולציה. זה שלא דיברנו עם חברת חשמל עד עכשיו, זה לא אנחנו אשימים. אנחנו גמרנו והם לא מוכנים שלכוס. מה? איך הוא יכול לעשות? אני לא, אני חסכם לה. הם שובלים, הם שובלים. הוא לא סובל, אתה חושב? ישראל כץ? הוא רצה שזה יהיה עכשיו. הוא רצה שזה יהיה עכשיו. הוא נורא רצה. הוא רצה לגזור בסרט. הוא באמת רצה. הוא יושב עכשיו, כן. הבחירות. אני אקרא פה עוד משהו, כי זה קשור, למרות שלא סימנתי אותו. היה מרתק לשמוע את הדלילה למה מתאר את התהליך התודעתי שמוביל לפחד, ניכור ובסופו של דבר לאלימות. העליתי את הנקודה שבמערב לעיתים קרובות מאוד ההורות ממוקדת מדי בילדינו ובצרכים שלהם בלבד, במקום לסייע להם לפתח אכפתיות כלפי אחרים. הדלילה למה הגיב, נכון, גם בקרב הורים יש יותר מדי חשיבה אגואיסטית. הילדים שלי, הילדים שלי. זאת אומרת, האגו שלך יכול להיות יותר רחב מעצמך. זה יכול להיות גם הילדים שלך. או יכול להיות אפילו המשפחה שלך, או יכול להיות השבט שלך, או יכול להיות המדינה שלך. <coughs> הילדים שלהם, זאת אהבה מוטה. אנחנו זקוקים לאהבה לא מוטה כלפי האנושות, כלפי כל היצורים התבוניים, ללא קשר לגישתם כלפינו. <coughs> אויביך הם עדיין אחיך ואחיותיך בני האדם, ולכן הם ראויים לאהבתנו, לכבוד, לחיבה שלנו. זאת אהבה לא מוטה. Unbias. ייתכן שתצטרך <coughs> להתנגד לפעולות של אויביך, <coughs> אבל אתה יכול לאהוב אותם כאחים ואחיות. אתם מבינים? זה כמו שאנחנו אומרים, מי שעבר את אדלר, להגיד לילד, אתה עשית מעשה לא טוב, אבל זה לא שאתה לא טוב. <coughs> אז אותו דבר פה הוא אומר, אתה יכול להתנגד למעשה שלו, אבל אתה לא צריך לשנוא אותו. רק אנחנו, בני אנוש, מסוגלים בכך בזכות האינטליגנציה האנושית שלנו. בעלי חיים אחרים אינם מסוגלים לזה. טוב, זה מאיפה הוא יודע את זה? אני לא יודע, אבל הוא עדה לילה... מה? לא יודע. זה שרה מלומדת, מה שנקרא, מי יודע? אולי באמת, כמו שנועם אומר, אם הוא היה כותב ספר, הוא לא היה מכניס את זה, אבל הוא דיבר. הוא שכח שיש עיתונאי שמקליט את הכל. ממש. אבל זה משהו נחמד, בספר. בטח, כן. באמת, ממש חביב, כן. זה לא חושבים יותר מדי לפני ‫אז אנחנו נסיים בסוף תמיד, ‫אני לוקח גם קטימה וגם... ‫דרך אגב, לקבוצה, סתם, ‫אני, בגלל שאמרת שנלמד את זה, ‫אז הסתכלתי איזה יש כמה פרקים חינם. ‫ זה יופי. ‫בוא נגמוד את החינם, ‫יש פרשת. ‫לא יודעת, עשיתי גוגל על הספר, ‫כי אמרתי שאתם הולכים ללמוד, ‫ואז עלה לי איזה שני פרקים. ‫אז תשימי את זה ב... ‫אני חושבת שזה מהרגלית. ‫-מה? בעברית? ‫בעברית. את יודעת, את שיוצא ספר. כן, הם תמיד נותנים כמה פרשים בחינם. אני אחפש את זה. ספר האושר. מעניין לא למה מי כתב אותו. זה שחיבר אותם ביחד. כן, זה ספר ספר. חשבתי שזה לילה, מי כתב אותו בהתחלה? אה, זה טרי, זה סלובה. כן, מאוד. איזה מוטוטו חדש? ‫מה? ‫-הוא לא רט. ‫הוא רט. ‫-לא, נלסון מנדלס. ‫לא, גם טוטו כבר מת. ‫-מת? ‫כן, היה לו איזה סרטן. ‫ בספר יש לו סרטן של ההרמונית, ‫זה מה שאני... ‫אתה מסתער, מסתער. ‫מה? יש לו... ‫סרטן ההרמונית היה כתב את הספר, ‫כשהוא היה בפגישות האלה, כן. אני חושב את זה הרבה לי שה... כמעט ואין לגבוהים קטנים. נכון. בטח, אין זיהום אוויר ולא עבור. הם שותים תה ירוק בלי סוף. לא, אלא? אלא? בגלל אה? סויה כי זה... אותו דבר, הם שותים תה ירוק, הם אכלים סויה, פרוגסטרון. פרוגסטרון. כן, כן, אבל גם בתיירוק יש את זה, והם שותים המון תיירוק במזרח. אבל יודעת שיפנים, כשהם למערב, הם מגיעים לרמות הסרטן ההרמונית שיש בספרד. סרטן הקיבה. כי הם לא רגילים לאכול בשר והם לא רגילים לאכול... אבל מה שקורה הדור השני, נגיד, של יפנים, יש מעט מאוד סרטנים בצדק, כשהחיים בארצות כמו כולם. כן. כן, בדיוק, אז לא צריך. בדיוק. גם אני לא חושב. מי הרגעת?